І події почали розгортатися так бурхливо, що люди не встигали стежити за новинами У перші вересневі дні Марта продала львівське помешкання Зібрала свої пожитки, за виторговані за квартиру гроші накупила золота І рушила з Мирославою в сосничів Гадала, що в селі можна безпечніше пересидіти негоду Та й справді, у Львів зайшли совіти і почали встановлювати свої порядки У сосничів вони теж зайшли але не так швидко почалися виселки й арешти. Марта чекала, коли прийдуть до неї, але минуло півроку, а чомусь ніхто не приходив. Навесні 1940-го на гору в маєток прийшла група військових. Марта не дуже зналася на званнях і родах військ, але розуміла, що ці люди не ведуть війни в окупах, а воюють із мирним населенням. «Чи знаєте ви?» – спитав Марту один із них чистісінькою українською мовою – що радянська влада бореться з приватною власністю і забороняє, щоб у когось було більше, ніж у інших. Я не дуже знаю, що таке радянська влада, бо не жила при ній. Але не думаю, що маю більше, ніж інші, чи маю щось таке, що радянська влада забороняє. А будинок, який селяни називають маєтком? Ви ж самі бачите, що це ніякий не маєток, а звичайнісінька велика хата. У мене немає худоби найманих робітників, гектарів поля чи якогось виробництва, про яку приватну власність йдеться. Трохи більша від інших хата – це не причина засуджувати мене. Вас ніхто не засуджує, але ми думаємо, що ця хата могла би стати школою чи клубом. У селі є й школа, і читальня, та й маєток у незручному місці. Як сюди щодня мали би ходити діти? Ми його перевеземо. Марта подивилася здивованим поглядом на офіцера. «Навіщо?» «Бо так не можна, щоб хтось жив у кращих умовах, ніж усі решта». Марта зрозуміла, що пояснювати цьому чоловікові якісь очевидні речі чи вести з ним дискусії – річ марна. У нього закладена інша психологія. Військові почали шукати в її хаті, що можна забрати для радянської держави. Марта знала, що не можна всього закопувати – Бо це викличе підозри, то залишила кілька прикрас у жіночій скринці. Під час обшуку це знайшли. Також забрали дещо здорового одягу та посуду. Марта не перечила. Вона лише боялася, щоб не пішли шукати в саду. Але не вбоялася. Гебешники мали в руках довгі металеві шпіги, із якими рушили в сад. Чи то Марта дуже глибоко закопала свій скарб, чи совіти не прощупали те місце, але нічого не знайшли. Після тієї розмови Марта щодня чекала, коли приїдуть розбирати маєток, але так ніхто й не приходив. І з чим це було пов'язане, жінка не знала, але дякувала Богові за кожен день і кожну ніч, яку він давав їй провести у своїй хаті. У цій тривозі колонкевичка прожила понад рік, а в червні 1941 року стало зрозуміло, що совітам не до маєтку. Фронт проліг через Сосничів, совіти відступили, німці наступили і пройшли, залишивши у селі мадярів. У містах сиділи німці, у селах газдували мадяри. Марту рятувало те, що до її маєтку далеко йти, бо точно були б облаштували в її домі управо. Та й те, що наймалися до людей готувати на весілля чи обіди за померлими. За німців стало трохи багатше жити, не так голодно, як за совітів. Пані Марта робила свою роботу дуже гарно, то селяни наймали її охоче. За це мала їжу. 12-річна Мирослава дружить із сільськими дітьми, особливо хлопчаками. Приносить із цих дитячих забав недитячі запитання й ідеї. І Марта боїться за свою доньку. Хлопчики трохи старші. Українська партизанка міцніє на силі і, кажуть, використовує цих дітлахів для розвідки. Марта має трему, щоб її Мирослава не ввійшла в його гурт. Мирослава – дівчина, ніби й не мала би до того пнутися. Та донька ходить мовчазна, і Марта не знає, що й думати. Знову через село прогалопував фронт, залишивши вирви від снарядів на городах і в садах. За фронтом у село знову ввійшли совіти, не такі, як перші. Ці заходилися хазяйнувати бурхливо, почали відбирати хліб і реманент але наштовхнулися на партизанку і трохи цофнули. Та не надовго. Маєткові на горі знову загрожував розбір. Марта ходила до начальника гарнізону, просила, щоб не розбирали будинок, що вона згодна прийняти там контору, магазин чи бібліотеку, лише нехай частину дому залишать для них з дочкою.